Bismillahir Wajina ala Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tanzilul alkitabi min Allahil Azizil Hakim. Mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Inna anzalna Ilaika al-kitaba Bilhati faabudillaha Muhlisallahuddin Hakika sisi Tume kutere mshia kitabu hiki Kwa haki Basi muabudu mwenyezi mungu Ukim safia dinie yetu Ala lillahi Ddinul khalis Wallazina min Mindunihi Aulia إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار حقيقة ديني صافي Na wale wanawafanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema, sisi ya tuwabudu ila wapati kutujongeza tu kumkaribia mwenyezi mungu. Hakika mwenyezi mungu atahukumu baina yao katika wanayokitalifiana. Hakika mwenyezi mungu hamungowi alie kafiri. Lau arada allahu an yattachida waladan lascafa mima yakhluku ma yashaa Subahana huwa allahu alwahidu al-kahar mwenyezi mungu angelitaka kuwa na mwana Basi bila ashaka angeliteua amtakai katika liwa umba. Subhanahu. Subahana huu na hayo Ie, ie, ni mwenyezi mungu mmoja, mtenda atakalo. Ghalaqa s-samawati wal-arza bilhaqu, Yukawiru l-layla ala n-nahari, Wa yukawiru n-nahara ala l-layl, Wasakhara s-shamsa wal-kamar, Kullu yajiriri ajalim musamma, Ana huwa al ghaffar Ameumba mbingu na ardhi kwa haki. Ufunika usiku juu ya mchana na ufunika mchana juu ya usiku. Na amefanya jua na mwezi vitumike, kila kimojapo kinakwenda kwa kipindi kilichowekewa. Juweni mtanabai. Yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Kholakakum min واحده ثم جعل منها زوجا وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث Thalikumullahu rabbukum lehul mulk La ilaha illahu Fa anna tusrafun Ame kuumbeni kutokana na nafsi moja Kisha kamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile Na haka wanyama wa mifugo jozi nane katika matumbo ya mamazenu umbo baada ya umbo katika viza vitatu huyu ndiye mwezi Mungu mwala wenu mlezi ufalme ni wake hapana Mungu isipokuwa yeye basi nyenye mnageuzwa wapi takfur fa inna allaha ghaniyun ankum wala yirdal ibadehi alkufr wa in tashkuru yirdhu lakum ولا تذر وادره واذر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور مكيفروا بس منين يمغو سي من Afurahi kufuru kwa waja wake. Naam kushukuru yeye hufurahika Wala mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Kisha marejeo yenu kwa Mola wenu mlezi. Hapo atakwambieni mliokuwa mkiafanya Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyo دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله Kultamatta' bikufrika qalila innaka min ashabina. Ajabu inapomfikia mtu humwomba Mola wake mlezi naye ameelekea kwake. Kisha akimpane neema kutoka kwake usahau yale aliyokuwa akimwitia ya zamani na akamfanyia Mwenyezi Mungu ushirika ili apotezewa watu njia yake. Sema Starehe na ukafiri wako kwa muda mchache, Kwaani hakika wewe utakuwa miongoni mwawatu wa mutoni. Amman huwa kalitun ana al-layli sajidan wakai man yahtarul akhirata wa yarju rahmata rabbe. Kullan yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Inna albab Ye yeah, afanyai ibada nyakati za usiku kwa kusujodu na kusimama akitahadhari na afera na akitaraji rehema za Mola wako mlezi Sema ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua Akika wana ukumbuka ni watu akili. Allahu akbar Allahu ekbar. La ilaha illa Allah. zumar imetremka Mecca. Surahi hii ni Yasemekana ya isipokuwa aya ya 52. 53 na 54 na aya zake ni 75. Imefunguliwa sura kwa kuisifu Qur'an kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake. Na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana. Kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu na kwamba watu wakimkanya yeye basi yeye si mwenye kuahitajia wao. Na kwamba, wakimshukuru, yeye huwa nao, na wala hawaridi wakimkanusha. Na kathalika, sura hii imeleza hulka ya binadamu katika halimbili, yani anapopatwa na shida humomba mula wake na akarejea kwake na akimnemesha marhusahawi yali aliyokuwa kiaomba kabla yake. Kisha sura, Ikaunganisha mahusiano baina ya alai tahdari na akira na akataraji rehma ya Mola wake mlezi na wale wanaomwasi na malipo aliyoandalia hawa na wale kwa siku ya kiyama kisha inawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu kwa kuateremshia maji na kwamba yeye huihuisha ardhi baada ya kufa kwake na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali mbali. na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili kisha inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomuogopa mula wa umlezi, na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wa mche Mungu kisha sura, ikalinganisha baina ya mjea mshirikina na mjea mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada na kuwa hakika hawa wawili na kuwa hakika mauti ndio mwisho wa na baada ya ndebele ya Mola wao mlesi ndio watazozana kisha sura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli na mwisho wa wasemao kauli ya kweli wenye kusadikii mshiwa. na hakika hao washirikina ukiwauliza nani aliiumba mbingu na ardhi hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu lakini nao juu ya hayo Wanawabudu wasiowalinda na madhara pindi mwenyezi mungu wakitaka kuadhuru Wala hawaizui rehma ya mwenyezi mungu pindi akiwatakia rehma Tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeziremisho kwa haki Basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake na mwenye kupotea zake ni juu ya nafsi yake na hakika mtume sallallahu Alaihi Wasallam sallam simu wakilishi juu yao Kisha sura inarejea kwa kumbusha, kufa na kufufuliwa na kwamba wale miungu ya kishirikina ya kipagani waliowafuata wafuata badala mwenyezi mungu hawa wafai kitu hata kuwa umbea kwaani hakika uombezi wote uko kwa mwenyezi mungu na yalipokithiri maneno juu ya Adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu na labda haya ndi aliozipelekia nyoyo zao kukatatama na rehma mwenyezi mungu Hame mlango wa kutumai rehma yake kwa kusema. Sema, enyi wajawangu wale ujithulumu nafsi zao. Msikatitama na rehma ya mwenyezi mungu. Hakika mwenyezi mungu samehe zote. Hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu. Na akawataka waleye kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla na wao hawatambui. Na sike kiyama. Utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika je si katika mumakazi makazi ya wale wanaotakabaru na wenye kumcha Mungu halitawagusaovu na wale hawatahuzunika Nasura sura kwa kusimulia habari za siku ya mwisho tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu wakapigwa bombuwazi waliopo mbinguni na kwenye ardhi isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia mpaka pale kila mwenye haki akaitwa haki yake tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni na watu wa piponi, wakapele kwa huko nao hao waseme sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza hadi yake na akawahukumia wote kwa haki na ikasemwa alamin sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote Kurani meteremka kutokana na mwenyezi mungu ambaye hana wakumshinda kwa atakayo mwenye hikma katika vijendovi vyake na utungaji wa sheria zake Hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad yukurani hii yenye kuamreja haki Basi muabudu mwenyezi mungu kwa kumsafishia imbala ye yetu peke yake Juwe ni na mtangwe kwa mba, mwenyezi mungu peke yake ndiye mwenye dini sio kuona ila Na washirikina waliwafanya wenginewe kuwaniwasaidizi wakuwa nusuru wanasema Sisi hatuabudu wa hawa kwa kuwaniwa mbaji Bali wabudu wapate kutukaribisha kwa mwenyezi mungu kwa mkaribisho wa ya sisi kwa kie Hakika mwenyezi mungu wata hukumu baina ya hawa washirikina na waumini wanyekumuabudu mwenyezi mungu mmoja Katika ya lewe na kutalifiana katika matatizo ya shirikina tawili. Hakika mwenyezi mungu hamjali alia fikia haki mtu ambaye mtindo wa keni uongona kukanya La ukua mwenyezi mungu angelitaka kuona mwana kama wasemavyo kristo kwa masiri na washirikina kwa malaika Basi angelishagulia mtakai katika viumbe vyake la siyo kama mtakavyo Mwenyezi mungu ametaka na upungufu wa kuitajia mwana Yeye ni mwenyezi mungu asiye kuwa na fanu kama yeye, mtenda kama pedavyo, komo wa kutenda Hame mbingu na aruthi kwa kushika marana na haki na kuwa kufuwa kufuatana na sharia zilizo thibiti. Usiku unaufunika mchana na mchana unaufunika usiku kwa mfululizo lizo Na methalilisha jua na mwezi kwa mjibu wa takavyo na kwa mujibu wa masulahaye wake kila kimojapo katika hivyo vinakwenda katika njia yake mpaka ufike wakati aliuweke nao ni siku ya kiama ni basi tu si mwingine ndiye mwenye kushinda kila kitu basi hapana kitu chochote kilichotokana na takavyoyeye ambaye amefikiria ukomo kuasamehe mwenye kutenda madhambi katika njia yake aya hii tukufu inaonyesha kuwa ardhi na suria ya mviringo kama mpira Na inazunguka wenyewe wenyewe juu ya msumarikati wake. Kwa nikule kutumiwa neno, yukawiru katika kiarabu, kafasiriwa, kufunika. Mana yake ni kufunika kitu kwa kitu, kwa namna ya kufuatana, kukariri, mara kwa mara. Na lau kwa ardhi haina sure ya mpira, kwa mfanu kwa bata bata tu, usiku, ungeliene ya kote kwa gafla, unchana, ungeliene ya, ya nzima kwa mara moja. Eni watu mwenyezi mungu wamekuumbeni kutokana na nafsi moja na eni adamu bada wa watu wote Na memuumba kutokana na nafsi yomkewe hawa na mekuteremshieni kwa ajili ya mausulahainu na nane za nyama hoa Wanyama wa mifugo madume na majike na uningamia na ngombe na kundo na mbuzi Na ye, anakumbe ni matumbo ni mawa zenu kwa kupua, na kukua na geuka katika viza vitatu Na vionikiza cha tumbo, na tumbo na uzazi, nazalio Uyo alie kune mesheni kwa nema hizi, ndiye mwenye zimungu, mlezi wenu Mwenye kubiliki maboyenu yote Ni ye, tu si mwenjinewe, diye mwenye utawala apeke Hapa ana kwa hakila ye Basi ya waji hata wanaacha kumuabudu yeo, wakenda kumuabudu wenginewe. Huzuka yai katika mwahala pa kufanyika kwa mwanamke. Hata likisha kuwa tayari, hutumbukia katika mojaku ya paipu za filopia. Lika pita mpaka paka kufikia kwenye tumbo la uzazi, rahimi, womba. Halifiki huko ila kupita siku kidogo. Na uenda kijidudu, manis, spam ya mwanamume kikaingilia hilo yai. Na hapo huanza viwango vya kugeuka na kukua kwa mwanzo. Na katika tumbo la uzazi hubaki mtoto muda wa mimba na hujifanya vifuniko viwili. Na sehemu ya funiko moja ufanyika zalio placenta. Na funiko jingine ndio humfunika bidhi mtoto hasa. Yapomaoni mbalimbali ya hivyo visa vitatu kama ilivyotajwa katika aya kufu katika hayo ni kwanza tumbo na tumbo na uzazi na zaliyo ya yani na mfunika mtoto pili tumbo na uzazi na ile mifuni miwili, tatu tumbo na mgongo na tumbo na uzazi ne panapoto mayai yae mabitha uovariz na paipu ya kupitia mayai vilopi ya na tumbo na uzazi rahimi ya womba na dha ni kuwa hii ya mwisho ndio rai yenye nguvu zaidi wa sababu ni mahala patatu mbali bali ama zile nyingine zinaonyesha kwa hakika kisa kimoja katika pala pamoja palipozungukwa kwa natabaka kadhaa na mwandaji mtukufu ameshiria katika kitabu chake ukweli huo, wa kisayansi katika zama walipokuwa watu hawajavumbua hayo mayai ya mwanamke na mwendo wake katika mwili uliokuwa hauwezi kuonekana kwa macho Anye watu mkizikata neema za Mwenyezi Mungu basi yeye hakika simhitaji wa imani yetu na shukrani zetu lakini yeye hapendi wale watu wa kufuru kwa sababu hayo yanawadhuru wenyewe na mkimshukuru kwa ajili ya neema zake yeye huaridi nanyi kwa shukrani hiyo wala mtu mwenye madhambi hayabibi madhambi ya mwingineewe kisha yenu ni kwa Mola wenu mlezi na apuo atakwambia ni mleopuamkia tetada duniani Hakika anajuua ana ya ficha katika nyoyo zenu nuo ziilimwifuani. Hayaya yadiomo katika Qurani tukufu, yanawekawazi msingi wa kutoa dhabu kama ilivyo vile vile katika surati Yusuf katika kauli yake mtukufu. akasema mwenyezi Mungu wa mbali sisi kumshika yeyote ila tuleyakuta maliyetu kwake. hivyo basi tutakuwa madhalimu na haya katika Qurani ni kusimamisha msingi uliokusha tajwa nao ni msingi ambao haukuthibiti katika kanuni ya yani sheria za kutungwa na binadamu ila katika zama za karibuni haya ni kinyume che ilivyokuwa katika imani aliyotumbukiza paulo katika ukristo kwamba wanadamu wamerithi dhambi ya adamu wanaoita dhambi asili na kwamba nabii Isa yani Yesu kafa msalabani kwa kubeba dhambi za wanadamu biblia yenyewe inapinga haya Tazama Jeremia 31, 29, 30 Eze kielikuminanane kwanathari ya Paulo mungu wa medhulumu marambili Kwanza kutubandika wanadamu ote zambiza adamu Na pili kumbebesha mwanawe yesu zambiza wali mungu ote Na mtu wa na shida yote katika shida za dunia humomba wala wake mlezi Na hureji kwake baada ya kwa kuwa Kisha mwala wa kemlezi ya kimpana ya makuba usaha uzile tabu walezo kuwa kimombia mwala wa ya Na mfarijie kabla haja kwa nema hizo Na humfanyia mwenyezi mungu wa shirika wali usawa na yeye kwa kuwabudu Huyo mtu fanya haya ili ajipoteze yeye na wengine wewe wachinjia mwenyezi mungu Ewe Muhammad mwabie huyo mwenyezi fahizi kwa kumonya tare na huko kuzikanya kwa konema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako kwa muda mchache kwani hakika wewe ni katika watu wa motoni je mweje kumnyenyekia Mwenyezi Mungu nyakati za usiku una upitisha na hali yeye yuko kusujudu na kusimama aki faahera na yatra yrefu maamulawa kimlezi nikaamane muomba mula wakimlezi wakati wa shida na kamsahau wakati wa neema ewe Muhammad waambie Ati wanakuwa sawa wenye kujua hakiza mwenyezi mungu wakamuabudu ya yetu peke yake, na wale wasiojua wakapuza kuziangali eshara, hakika wenye akili nzuri ndiyo wanawa hivika.